Hej och välkomna till det här specialavsnittet av till ögon, skulle man kunna säga. Och det är lite tredje gången gilt också, för äntligen ska vi kunna prata om Elden Ring. För med mig idag är inte bara Emil, utan också Emil. Emil gånger två helt enkelt. Välkommen Emil, får vi väl säga. Tack så mycket. Kul att vara här. Mm. Ja, och ja, eh, tanken är att vi ska gå loss ordentligt på detta fantastiska spel, får man väl ändå säga, som är Elden Ring idag. Och det har väl varit ute nu i, ja, i, i, det är torsdag när vi spelar in, så imorgon fredag så har det varit ute i tre veckor. Visst stämmer det? Det kan stämma. Det kom precis när ja. jag gick på, so på sommarsportlov. Mm. Ja, så jag tror att vi alla tre har hunnit ganska... Alltså, jag skäms över hur mycket jag har spelat det här på tre timmar, eller på tre veckor. Hur många timmar har du kört hittills då? 63. Ah, ja, då har jag spelat mer. Ja. Ja, du spelar vi ungefär samma, den första helgen tror jag jag klockar in på 28 timmar efter på söndagkväll. Ja. <laughs> ja, det är, det är första helgen var ju extrem Ja, jag vet, ja. <laughs> och, och jag måste ändå säga det För det, hela den här idén om att du skulle vara med Emil Det började egentligen med att du och jag började prata lite Dark Souls-spel helt enkelt Och eh, jag sa till dig Ja, nah, jag provade Sekiro Men nej, det var ingenting för mig Och då sa du de bevingade orden Nästan skulle man kunna säga Men Elden Ring, ska du väl ändå spela? Och det är någonstans så blir det för mig att ja men det är klart att jag ska. Ja. Trots att jag egentligen hade bestämt mig för att nej. Ja men det var väl tur där. Ja det kan man väl lugnt säga. Det här eh, tror jag att när jag väl har tagit mig igenom det här så det här kommer ju vara ett av de bästa jag har spelat någonsin. Så enkelt är det ju punkt slut. Ja, är ja, Jag, jag, jag fick det den känslan snabbt. Alltså. Det tog inte många timmar innan jag fick den känslan att det här är något extra. Alltså. det var, mm. ja, Jag tycker det var... De har verkligen träffat rätt på alla punkter tycker jag. Ja. ja jag håller med. Jag, jag, jag vill säga, jag tappar, jag, jag, jag, jag tappar ord, men ni har beskrivit det liksom så bra redan. Jag, jag tycker ja. också att det är helt kanon. Det väcker ju känslor framförallt. Det får man väl ändå säga. Ja, och och nu vet jag att, jag vet inte Emil Sörensen då, har, har du spelat Breath of the Wild? Ja. Ja, och vad tyckte du om det? Vet, det var ju lite samma känsla det här, alltså ut på liksom ett eget äventyr. Alltså just det där, en öppen värld där jag får gå precis vart jag vill. På ett sätt som man liksom inte riktigt hade varit med om i spel. Alltså öppna världar förut liksom. att Det är ofta så jävla mycket punkter och gå dit, gå dit, questmarkers överallt och sådär. Och det var som befrielse att slippa allt det där och liksom, ja, komma ut på sitt egna äventyr istället. Ja, just det. Och jag vet ju att uh, slave som du heter här på Zoom, du gillar ju, uh, du gillar ju Breath of the Wild du också. Ja, det tycker jag är uh, i särklass bästa zelda spelet i 3D. Mm. Och uh, nu får jag ju gå emot det här. Så alltså att jag köpte ju en Switch som jag först lirade Super Mario Odyssey på, och sen fick jag låna Zelda Breath of the Wild. men det var efter en period då jag hade spelat ganska mycket open world. Och så som Breath of the Wild blev för mig att jag fick snarare panik. Det blev så här, vad, vad ska jag göra? Ska jag gå hit? Nej, här dödar alla mig på ett slag. Det är inte här. Är det hit? Nej, här dödar alla mig på ett slag. det var inte hit heller. Så jag, jag kände att av någon anledning så kom jag aldrig in i det spelet. Och alltså jag, jag bara kände att nej, det, det här funkar inte. Och Men så helt plötsligt... Så, ja, och det är det, just det som är det konstiga. <laughs> Men just Breath of the Wild så helt plötsligt så bara säger att ah, nu har jag inte spelat på tre veckor. Utan jag väljer något annat att spela istället. Um, och sen kan jag ju bara inte med och sitta här och säga att Breath of the Wild inte är bra. För det, det fattar jag ju att det är. Men det var något just... Där och då som helt enkelt inte funkade för mig. Men som du säger, du kom in i Elden Ring. Ja, mm. jag gjorde ju det. Och jag känner ändå att de har ju en hel del likheter ändå. Det är väl en väldigt. Helt mycket! Ja, okay. de har jag ska bara flika in. Med. En skillnad är ju att Elden Ring är mycket mer actionbaserat och mycket fokus på striderna. Mer fokus ja, på att... alltså i Erlepses namn så tycker jag att det jag fick av det jag har spelat på Breath of the Wild så skulle jag säga att det är till stora delar ett pusselspel. När ja. de här... Är det Shines? Det heter Alltså de här små tempel skulle man kunna säga. Ja. Um, ja. Men ja, um, jag är glad att jag har kommit in i Elden Ring i alla fall och att, att jag inte kände tidigt att jag bara ville ge upp... Um, som jag gjorde med och till exempel, um, det jag bara kände, bossen efter Lady Butterfly, kände bara nej jag, jag pallar inte. Alltså det här är för svårt för mig. Men så har jag inte känt den här gången. Å andra sidan har jag ju haft möjligheten i och med den öppna världen att kanske lämna en boss på ett annat sätt som jag har kört fast på. Och kanske mött några bossar i Elens namn, kanske lite överlevlad. Men det är ett sätt att spela spelet på också, kan jag känna. Ja, jag vet inte. Men hur många har du lämnat många bossar då? Har du vänt liksom? Nej, men alltså, man kan säga att jag kom ju till det här Stormvale, Stormvale Castle, heter det va? Där ja. Godric finns. Ja. Och där hade jag ganska tufft med några vanliga fiender och kände att, nej, jag känner att jag behöver göra lite mer skada. Så jag eh, stack iväg till det slottet, är det Morncastle det heter, som är längst söder. Längst, i först. Ja. Mm, och levlade lite där och sen eh, fick jag tips från eh, Öberg här att eh, du kan dra hit. Bara du eh, slår dem bakifrån så får du tusen ja. per fiende du dödar. Liksom så ja. Jag levlade upp som fan, så när jag väl hittade Godric så tog jag honom på första försöket ja. och då kände jag ändå att och som Emil också påpekade ja, det är bra gjort att ta honom på första försöket men du har ju, <laughs> men du har ju en jävla level nu också och ja. ja så är det ju men jag tänker att det, det, här har, det här har väl blivit mitt sätt att spela det här spelet lite och det är det som också gör det så bra att det går att spela på så många olika sätt Mm. Mm. Jag vet till exempel Nu vet jag inte om du Emil känner vår kompis Max som är en Riktigt riktigt bra Dark Souls Spelare Nej det tror jag inte mm. Och han, känner, han säger så här till mig Jag vill inte vara överlevlad Så att han, han mm. Drar ju sig snarare från att levla för mycket. Så när jag ja. tipsar honom om att du kan dra hit och göra det. Ja, men det vill jag inte. Jag vill klara den här bossen ändå. Och han är ju faktiskt, får vi ändå säga. Eller hur, Röberg, att Exceptionellt duktig på de här spelen. Ja, han och eh, Sascha gjorde väl mer eller mindre speedruns på första spelet. De hade kört igenom det en gång. Mm. Jag är ganska långt därifrån. Ja, oh, gud. Ja. <laughs> ja, men ja. Hur, hur kör ni med sammans och sånt där då? Har ni använt det någonting eller? Um, ja, alltså jag har alltså inte... Alltså de är an... Spirits, spirits ash, eller, spirit Ashes? Eller vad heter mm. de? Spirits? Ja, det tar jag med mig friheten att använda på så många bossar jag kan, egentligen. Mm. Jag är ett väldigt fan av den här som heter Jellyfish. <laughs> jag tycker att det är en mm. väldigt bra tank att ha med sig på bossar. Mm. Och skillnaden däremot Max som säger nej, jag vill klara nej. dem utan det. Alltså, ja, det... precis. Jag, <laughs> och, jag, jag, tycker, jag tycker vi skiter i honom för han får oss och frams och så framstå som noobs bara. <laughs> ja, nej men alltså. Jag går nog in med inställningen att jag inte ska använda dem. Men för det har ju liksom inte funnits i tidigare spel. Alltså det är klart att det har funnits Sammens. Men de har jag aldrig använt. samlat alltså, alltså, in NPCs eller andra spelare. Det har jag liksom aldrig använt mig av. Uh, men de är Spirit Ashes. Oh, det känns som något lite mellanting. Det är inte att gå hela vägen och ta in jättemycket hjälp. Men det är lite hjälp. Tills jag hittade Mimic Tear Ashes nu i Det <laughs> man, man samlar in en kopia av sig själv. Aha, okej. Okay. Ja, ja. ja, det låter ju onöjligen smidigt. <laughs> nu måste jag ja. faktiskt googla upp det här. Mm. Men, den, här äh, ja, den är fascinerande. Det är väldigt roligt. Man, kan, <laughs> man behöver ju nästan inte spela spela bossarna. då. Man kan bara springa runt och låta honom göra jobbet. Liksom. Mm, okay. Det perfekt. Det ska ju det ska på, mm. på varenda boss. <laughs> Nej, men alltså, jag känner så här. Alltså, jag, jag vet inte om du brukar... Uh, läsa en del på den här spelsidan FZ, Emil? Ja, oh, jo, ibland. Uh, och det jag ser där har det varit en väldigt diskussion om att det borde finnas något form av easy -läge. Och det mm -hmm. känner jag väl att det gör det väl kanske på sätt och vis. För ja, det, blir det. Väl li, det blir väl lite mer easy av att använda Summons, till exempel. Ja. Så jag tänker att eh, även om jag inte kan ställa ner svårighetsgraden i, i spelet mm. så har jag många saker som kan hjälpa mig på vägen. Mm. Så FromSoftware löser ju det på lite andra sätt. Och jag kan mm. säga att jag är glad att jag kan inte välja normal, hard eller deathcore eller något sånt där. Utan det är ett läge och så får jag utnyttja spelet bäst fan jag vill sen. Det tycker ja. jag ändå är väldigt trevligt får jag säga. Ja ja det känns som att alla de här teleport alltså de här um, kisterna så där som man blir teleporterad i och sånt det känns ju som att är de inte lite till för att man ska kunna lämna ganska enkelt alltså farma lite souls säger jag nu fast det är runes. Jo, det tror jag också. Mm. High risk, high reward grejer liksom. Ja. Exakt. Ja, det är klart det är skitbra. Så... Jag har ju levlat en del också om jag försöker att inte levla så att är så att det blir orättvist, eller vad man ska säga. Alltså att jag får alldeles för många fördelar. Men ibland kan det vara så att jag har ett vapen och så kanske jag saknar dexterity eller någonting för att använda det. Då kan det vara så att man levlar några gånger så att man kan använda det. Ja. Mm. Definitivt. Mm. Ja nej jag har ju Levlat loss som fan Märker jag att jag är nära en level Så försöker jag tänka sig, Ja men då åker jag och fixar För att jag kan ta två <laughs> ja, eller hur. Men som sagt var, eh, Jag har ju bara spelat Första Dark Souls och Bloodborne Är de enda jag har klarat innan det här Så jag Den här genren får jag ändå säga Jag är väl en ganska ny spelare ändå Trots allt Men du körde igenom ja. hela första Dark Souls alltså Ja det vill jag inte påstå Men uh, har kommit långt i första Dark Souls Men det var väl på Det måste ha varit på PS3-tiden ah, Okej okay. Så jag har inte klarat hela Men jag har kört mycket av det mm. Men som sagt vad, Sen dröjde det ju från första Dark Souls Ända till Bloodborne Innan jag körde någonting från from, from, from, from, from Software igen Så det ja, Det räknas väl knappast längre kanske Ja, kanske Ja, men det är väl ett sånt jag har, ju fått, jag har ju onekligen fått Mer smak, så att jag tänker När jag vill känna mig klar med det här Då är det Dark Souls 3 som gäller Förr eller senare så det och, ja, sen får och jag, det är ju ah Likt, det är väldigt likt Det här ju, alltså mm. det är ju Slående likt Alltså, det är inte mycket som skiljer I själva liksom kombaten och liksom Nej äh, Väldigt likt skulle jag säga att det Ja, det är ju det, det som skiljer Dark Souls 3 från Elden Ring förutom det uppenbara att Elden Ring är open world så har du ju då är Weapon Arts i Dark Souls 3 det var ju nytt där, det. det är ju samma som mm. Ashes of War men med Ashes of War kan du ju byta Weapon Art i stort sett plus att det är också med Ashes of War som du gör Infusions det gör det ju hos en smed ja. i Dark Souls men annars så är de väldigt lika varandra skulle jag också säga. Så att det är väl ett naturligt steg till in till Dark Souls-världen att köra trean efter detta. Ja. Och sen tänkte jag hoppa över tvåan och ta ettan en först och sen eventuellt efter det ta tvåan. För uh, över här brukar ju, uh, brukar ju nämna tvåan som det svarta fåret i trilogin så att säga. Ja men så, det, så är det väl. <laughs> Det, ja. mm. det var väl inte en samma team som gjorde det Som har gjort det med andra liksom. Nej, men jag söker höll på med Bloodborne då Ja Okej okay. Men jag ja, tänker väl, ja. det, det var, var väl lite så med de här spelen Att han hade väl inte tänkt att göra en uppföljare För de släppte ju Demon's Souls där Efter ganska många om och 2009, att det fick en internationell release Är väl egentligen ett under Med tanke på att ja. eh, Journalisterna avskyddade det Men spelarna gillade det och sen så kom Dark Souls också, som blev en spirituell uppföljare att okej, okay, men det här eh, formatet funkar vi utvecklar det lite grann det vill säga att vi connectar världen istället för att ha en hub där du teleporterar till en värld med tre banor och sen skulle det väl bli Bloodborne att det blir liknande spel men olika men eftersom Dark Souls blev så poppis så gjorde de en uppföljare och då fick ett annat team göra den en annan på med Bloodborne mm. Okej okay. Så tror jag att det är Jag, jag bara tar direkt från uh -huh. det mm. De har ju legat i vad sa du? Är det 2009 som Demon's Souls kom? Ja 13 år då så har De ändå, ja, de har fått ut ganska mycket bra spel på 13 år ja, Det är jäkla kvalitet Det är ju inte som Nintendo mm -hmm. som släpper ett Zelda Varje liksom, decennium Nej, ja, det är lite roligt i det. Men, men då, då får man säga att Nintendo håller en absurd hög kvalitet varje gång. Det är ju många Software också. Det är ju det som är ja, Men ett sånt här som jag brukar ha som exempel där det är mellan att mellan två säljda spel så gick det samtliga uncharted spel 1-3. Också hög kvalitet. Ja, <laughs> ja också, ja. men kanske en helt annan grej förstås. Men jag ska bara säga det att jag såg en nyhet idag uh, för att sätta lite perspektiv på Elden Rings popularitet så har det på sina första tre veckor sålt i två miljoner exemplar. Eller två tolv miljoner exemplar, mm. förlåt mig. Och uh, det jag skulle säga att Dark Souls 3 sålde på sin första månad 2,9. Där har vi det. Så mm. det är ju en liksom rejäl skjuts uppåt och det är ju kul för FromSoftware tycker jag. Då kommer de göra mer spel också. Det gillar vi. vara ja. mycket, mycket DLC känns det som att de har möjlighet att göra till det här spelet också. Mm. Mm. Absolut. Det hoppas jag verkligen att det kan komma. Mm. Det var ju Dark Souls 2s räddning. För jag tror att Miyazaki var involverad i DLCerna till det. Ja och sen så släppte de Vad heter den? När de... Scholar of Sin, var det när de mm. alla DLC som är, eller? Ja, precis. Ja, det, det, det är, det är en, den versionen jag har, tror jag. Det är det som är som en, ett mellanting. Om man jämför med do, första Dark Souls så har de ju Prepare to Die Edition var ju en sån med alla DLCer. Och så har Just vi det. remastered. Och Scholar of the First Sin är väl som en hybrid där. Att det är alla DLCer, men också lite remaster. Ja, ah. okej. Okay. Och så har de väl balanserat också att lättare ställen blev svårare och svårare ställen blev lättare. Med Dark Souls-mått det vill säga. Ja, exakt. Men nu, nu tänker jag säga att nu har vi pratat ganska mycket om vad, egentligen, vad vi tycker om From Software och vad vi tycker om Elden Ring. Ska vi bara snabbköra här nu. Vad kör ni för klasser egentligen? Alltså, vad har ni valt för bild i det här spelet? Jag kör Dexint, ja. Mm. Jag har alltid kört, börjat med i bild i alla. Och kände att nej, nu, nu vill jag prova något annat. Och då och, måste jag bara flika in med en sak. Det, det här är någonting som jag har hört ganska mycket de senaste tre veckorna. Vad, vad är en quality build? 40-40 i -40 strength decks. och dex. Ja. Och uh, 40-40 i vigor och endurance också. Ja, I princip att okay. du, du kör bara de fyra liksom. Ja, okej. Okay. Bra, mm. då vet jag det. Tack. <laughs> och vad kör du, Öberg? Jag kör, jag började faktiskt med Dex Int också för att jag ville köra någonting annat än quality build och tänkte att sen när jag hade kört med Moonveil ett tag, ett, en fantastiska katana, så kände jag ändå att det som gör det som blir min räddning på bossar när jag håller på att dö är bleed. Så jag respeckade mm. så nu kör jag Dex Arcane. Ja, ah, okej. Okay. Vad gött för dig, för det tror jag var med i Patchen som kom idag, att de har fixat Arcane Scaling yep, Så ja. Du... <laughs> ja. <laughs> ja, jag har ju den här uh, Twinbladen som tydligen Verkar vara jävligt vass Men eh, Den går ju uppgradera, men Jag får ingen bonus Bonusstatt för uh, Mina stats överhuvudtaget Så att även om jag har den ska, okay. den ska ju scala med Dexterity och Arcane men uh -huh. när man är den så får man ju inte de här plus och visst antal i skada i uh -huh. blå bokstäver eller blå siffror Just det. Uh -huh. så det har de fixat nu så att den faktiskt skalar. vilket innebär att jag kommer nog att prova den twinbladen nu då och så ska jag ge Vilken twin blade? Alltså den första som man hittar någonstans i Limgrave liksom jag vet inte. Jag kan göra så här. Medan jag goglar så kan ju Joel berätta om sin bild och så ska jag återkomma. Ja. Uh, ja uh, jag har ju valt att uh, satsa bara på strength. E egentligen. Uh, jag vill slå hårt. Hårt, <laughs> hårt. <laughs> uh, vilket jag nu när jag har kommit till lite de här endgame-områdena som jag har uh, nu uh, låst upp efter uh, den boss som heter Fire Giant att jag skulle gärna vilja hitta en sån här incarnation som kan ge lite skada på avstånd också. För jag känner att några bossar som jag har stött på nu ja, man kan inte vara nära dem. Helt enkelt. Det, ja, det är liksom okay. råkört. Um, så, Hur mycket vigor har du då? då ja Tillräckligt skulle jag säga. Ja. Jag vet inte, jag skickar någon bild till om här, häromdagen, så alltså, jag, jag har en lång jävla stapel med liv. Men mm. uh, ja, uh, jag känner bara nu att uh, det ska landa i en strength-faith-bild till slut. Mm. Men jag tror att jag skulle kunna respecka min karaktär och liksom lägga lite arcane och lite sånt där annat på faith istället och mm. få upp den lite. Ja. Um, det är ju skönt att det är så enkelt att respecka. Alltså det var inte mm. varit så svårt i de förra mm. spelen heller. De var varit lite hemligt i de förra. Tvåan var ja, ganska lätt, men trean så fick du hitta typ ett hemligt rum. Just det, ja. Just det har jag Just faktiskt ja. inte... Det med, Emma. Jag har faktiskt inte kollat upp exakt hur det går till att respecka i det här spelet än. Det får jag säga. Men det är skönt att höra att det inte är så svårt i alla fall. Men det området jag pratar om det heter Crumbling Ferrum Azula. Okej. Okay. Nej och det ska... har inte jag tagit med. Nej men det, det är efter den mainbossen som heter Fire Giant. Då mm. kan man ta sig dit hur lätt som helst. Och det var ju det jag sa att uh, jag drar till en boss och det händer ingenting med bossens liv och sen är det alla attacker i stort sett hela livet så jag känner att eh, man vill ju gärna kunna ta en smäll i alla fall för det liksom även om man lär sig bossens attackmönster så kan man ju hamna i att man råkar eh, göra ett litet litet misstag och då är det ju tråkigt att dö ah. varje gång det är ju där blir det så jävla nice att när det är en boss som inte tar så mycket skada om du har hög arcane och bra bleed build-up på dina vapen så är det skitsamma om du är lite skada. För får du in en bra kombo så tar du den mm, rätt bra. bra. Mm. Men här är ju saken. Då har jag ju sett några personer som har hämtat någon sån jävla incarnation och bara drar iväg den rätt i ansiktet på den där bossen och så försvinner ju halva livet direkt. Så alltså, det, det är inte det jag kräver. Men alltså, jag skulle kunna... Det hade varit skönt att kunna backa undan och göra lite skada från avstånd också. Så känner jag just nu. Det tycker jag är skönt. Jag har ju, jag, alltså med, med att köra med magi alltså. Att man faktiskt kan backa undan rätt mycket och köra med en staff istället. Mm. Det har jag liksom aldrig riktigt kört med förut. Nej, okay. Det är ju rätt, rätt nice alltså. Mm. Jag har kört det på första äh, Dark Souls har gjort det. Ja. Sköld har jag ingen. Använder ni sköld någonting? Jag har inte tid med en sköld. Jag har ju um, två vapen jag måste använda. Ja, men alltså jag säger att jag, jag har två vapen. Jag har bland annat det vapen som man får från den här första snubben på häst. Vet, som, ja, som är nästan, ja precis. Som är Hans vapen mm. använder jag ganska mycket och sen har jag hittat en yxa som jag tycker som scaler med S i strength då, så den har jag använt ganska ja. mycket också. Um, men det är just det här och jag återkommer till det. Den här bossen som jag är på just nu, den heter Godskin Duo. Så det är två stycken samtidigt så man säger att de delar om man säger hälfbar. Och dessutom så har de var sin healthbar. Men när man slår ner en så blir den revivad direkt. Och, okay. jag, mm, och jag har, eh, jag hade så stora problem med den här om dagen att jag tänker att ja, jag får googla lite. Och så kollar jag lite på Youtube och det är väldigt många duktiga solspelare som kallar den här att det här är den absolut sämsta bossen som From Software <laughs> någon har gjort. Och så använder de ett uttryck på engelska och jag, jag förstår ju vad de menar när de använder det men jag vet inte om det finns någonting på svenska. Bossen är tedious. Och besvärlig. Ja, ja, besvärlig. Men alltså, den är inte besvärlig på ett... Alltså det känns inte rättvist. Så mm. och, och jag har kollat de som de som spöar den här bossen alltså man kan inte möta den här bossen head to head så att säga utan de utnyttjar ju pelare för att gömma sig så, så det, det känns inte som en rättvis fight helt enkelt. Jag tror att det är för tidigt skulle vara tragigt. Ja. Ja, att den liksom inte känns och det var likadant, jag berättade för Öberg här igår att jag körde den här Fire Giant jag tror att jag körde den kanske 20 gånger innan jag klarade den och 18 av de gångerna jag dog var för att kameran var så dålig alltså den var inte speciellt svår men kameran var så horribel så helt plötsligt att jag vet varken vart jag är eller vart bussen är och helt plötsligt så kör han och sån här jävla one-shot-attack så att man dör. Mm. Så att det var så frustrerande så att alltså jag vrålade rakt ut här i lägenheten. Och samtidigt så, och så bestämmer man sig för, nej jag, jag lägger undan den lite och så sätter man sig och gör någonting annat i tio minuter. Och så kollar jag på den där Xbox-kontrollen och, nej det är för sent, jag, jag kan inte fortsätta nu. Och så tittar man en gång till och så bara sliter man åt sig den och bara fortsätter. Och det gick ju till slut, men som sagt var att det känns nästan som att jag hade flyt när jag klarar den. Att bossen inte hamnar i ett sådant läge att kameran blir dålig. Ja, men det är så sån flyt har man väl på många bossar. Där. Ja, men om måste tänker man tänker det... Mm, men tänkte att uh, uh, den här arenan så den här bossen är att om den här bossen hamnar på ett berg så att liksom ja. den kommer på he's high ground som Obi-Wan Kenobi säger. Ja, då är man absats. körd. Man, jag, jag kommer inte upp inte ens med hästen. Och sen... Okay. <laughs> och, och sen helt plötsligt så känns det inte som att spela ett 3D-spel utan helt plötsligt så spelar jag typ Diablo 3. Så ser jag min ja. gubbe helt plötsligt. Och det Aha. var ju inte till Elden Rings fördel, så kan man väl säga. Nej. Som death cam när man buggar eh, första Dark Souls. Aha, okej. Okay. <laughs> Just <det. laughs> Men eh, ja, jag, jag vill jättegärna veta mer om vad det är för vapen jag använder. Jo, du använder den där yxan och eh, är det en hillebard, den där grejen? Ja, den heter ju Golden... Eh, ja, vi säger väl Golden Hillebard. Och jag kan inte uttala det jävlarna på engelska. Ja, det och ingenting. sen... an. Um, Uh, låt mig kolla upp exakt vad den är heter men någon annan kan väl hoppa emellan lite där ja Emil du kan väl köra, vad ja. ja, kör du för grejer ja jag kör som du så nämnde förut ett Moonvale mm. som den, den skalar ju så jävla bra men inte, det är så gillar jag weaponarten på den, så super nice, ja, jag gillar den också. tycker jag den är och så vad heter den nu då, heter den Azura Glintstone Staff mm, den, ja, jag vet vilken du menar Tror jag det är jag använder? Jag ska kolla upp här. Vilken... Asura. Nej, det är inte den. Det är den andra, Stefan. Vad heter den nu då? Det den här har, har jag. Jag har jag... koll på. Ja. <laughs> mm. Men det är bara de jag använder. Jag har inte orkat leta efter så mycket annat. Så jag har fastnat så jävla mycket för de två. Först använde jag Meteor den Skala S mm. från början. Körde jag också. Och man började haft... inte uppgradera jag... den eller någonting. Det är ju gött. Man kan ja. inte uppgradera den heller dessvärre. Nej, precis. Man kan inte ens uppgradera den. Så Den, har ju blivit... den är ju inte så bra längre. då. Efter att jag har uppgraderat den som jag har. Som heter Lusat Blindstone Staff. Okej, okay, hur skeelar den då? Den skeelar ju S också. Men så får den mycket bättre... Vad heter det nu då? Sorcery. Uh, vad det heter det? Just det, för de gör lite skillnad. Det finns ju Gravity och så är det ju Sorcery. Och så är det en till vad för Intelligence. Ja. Och det är Glintstone. Okej. Okay, de ja. som inte, alltså de här Glintstone Pebble och de där. Mm. Så att det är lite beroende på. Men den här sätten. Den gör mer skada. Den kostar mer FP mer mana för varje gång du de använder den. Men den gör mer skada across the board, liksom på allting. Ja, okej. Okay. Det brukar vara som en fromsoftvärs bästa typ magivapen och sådana där grejer. Att eh, det är alltid någon form av. Eh, Off offring. Man måste göra antingen ja, Du kommer ha ännu mindre mana ja. Men du kommer göra mer skada Eller du ja. kommer att ta en jävla massa mer skada Av fiender men du kommer också ge mer skada Så man kommer aldrig ja. gå runt det där Man måste alltid eh, få någon form av Bestrafning på hitta bra grejer yes. Ja men det var ju som de här äh, I Rinalas mansion Vad heter det nu då? Tredje, tredje bossen ute i. Efter. Efter Stormway Castle. När man kommer ut. Ner i vattnet där. Ja, precis. <skratt> eh, tänker du på. Ja. Lake of Olyrerna. Ja, precis. Det är människan som är där. Med, hon, med bossen. Hon. Ja, det är väl Rinala som är där. va? Ja, det är det. Ja, det är, precis. Det är hon som. Eh, man måste slå ihjäl en massa personer som ger henne en sköld Ja. Som ja. Dickens ja. of the Deep. Mm. Exakt, exakt. Där inne så hittar jag en super superhjälm som gav mig... Jag tror det var åtta mer i int. Men som sänkte mitt vigor och stamina. Så när jag hade 1500 i vigor så tror jag det gick ner till 1350. Okay. Och så staminan kommer jag inte ihåg Men ja, som, som, som du säger då Man får offra någonting för att få int. <laughs> det är för övrigt den bossen där eh, Joel, i det här biblioteket som du respeckar oss Ja, just det ah, Okej, okay. ja, tack eh, Bara då kan att gå säga till Grayson att... där i biblioteket Så går du fram till henne Och har du en sån eh, nure så kan du respecka Ja, ah, okej okay. Och då ska jag säga att den yxan som jag använder den heter Warped X Och den scalar ju S om jag använder en Ashes 4 som är heavy då. Mm. Ja. Och där använder jag den som heter Lion's Claw som jag tycker är riktigt, riktigt fin. Och den får man från en sån här boss som är de vet de här Lion Guardian. Man möter honom i Stormvale första gången. Mm. Men sen, ja, finns, sen finns den bossen även i Fort Gale i Kaelid. Och då får man den här Lions Guardian. Och ja, den smäller hårt just nu kan ja, jag väl säga. Har när, man har, när, när man har 58 i strength. Så kan jag väl säga. Oj, <laughs> Att den gör riktigt, riktigt mycket skada. Fort Gale, vilket fort det är då? Är det det? Det är södra Kaelid där va? Eller... Nej, eh, eller är det precis före Rodan? Nej, det är inte heller, det är liksom Mätimadan. Inte så ja, inte så långt norrut man kommer men i västra delen. Okej. Okay. Ja, ah, okej. Okay. Jag tror jag varit där i alla fall. Du vet det här, det finns inte ett stort träd eh, rätt långt ut. Så lite vad blir det syd? halva väst ut eller hur man Syd, ut är. halva väst ut det är det antäcken <laughs> ja. nej men den är jag jättejätten nöjd med och den gör väldigt väldigt mycket skada på många fiender. Så. Mm. Uh -huh. um, jag, har ju, jag har ju inte brytt mig så mycket om de här Ashes of Warer för jag har liksom Moonveil går inte att byta på innan det så körde jag Bloodfang, Bloodhound Fang. Går det inte heller att byta på. Och på, vad heter det, stavarna. De har ingen. Det är väl också sådana här med som, Eller så är det för att somber jag uppgraderbara. Det är mm. Ja, de uppgraderar, vad sa du? Men sådana som är uppgraderbara med somber. De har, kan man ju inte ha ja. så var på. De är redan Nej. liksom magiska så att säga. Ja. Precis. Men det tycker jag är trevligt med det Det är spel bara som att har jag har använt. Ja, precis, men de, de brukar vara bra. De scalar ju bra som de är. Ja. Och det jag gillar med det här spelet är att de har gjort, en, att de har gjort det nästan nödvändigt att förstå sig på Ashes of War. För i Dark Souls-spelen, om du gjorde en Infusion, så var det med att ja, det här kan vara bra. Ja. Eh, om du vill ha S-scaling på ett dexvapen som har A-scaling så kan du göra en Sharp Infusion. Men mm. här så känns det som att om du, ska ha no om du har en dex då måste du ha en sån Ashes of War och göra om det vapnet till det om du ska få max på det. Mm. Just det. Så det är också en stor skillnad. Man måste nästan eh, fatta det systemet för att göra ja. så mycket skada ja. som möjligt. Ja. Nu blev det en liten paus här så jag tänkte passa på att fråga Emil bara, hur länge har vi spelat in? Så får du klippa lite nu tyvärr eh, Nej, ja, det, är, det är två minuter kvar Men ska vi göra en snabb omstart så länge? Ja, ja eh, jag tyckte att det var ganska nära en sån nämligen Ja, men jag gör bara en liten ja. omstart Så att jag yes. stänger ner Zoom Och så startar jag direkt och det blir sparat yes. i inspelningsprogrammet nu. Ja, ja jag, kom, jag kommer inte stoppa inspelningsprogrammet. Så jag håller koll på Nä, vilken bra. tid vi är på. Jag, jag, jag, kanske, jag, jag kanske inte ens klipper bort det här. Jag kan, jag kan säga någonting roligt för mig själv medan jag startar om. Gör så. så. Yeah. Men då hörs vi om eh, cirka tio sekunder. Yes. Uff. Så är. Nu eh, ska vi se va, hur lång tid det här tar. När jag sitter här och pratar med mig själv. För att ha lite content igång. Ska vi vill se om de dyker upp här nu då. Annars kan jag säga att min dag har varit bra. Jag är på gott humör. Det är trevligt att sitta här och prata om skojiga tv-spel. Och jag försöker byta färg på min lampa också. Och det kan man ju undra, är det speciellt intressant? Men ja, det är det. Ska vi se, där dök Emil upp. Då är det bara Joel kvar, så är vi fastigen på banan igen. Ja. Det är. Vi, vi väntar inte på Joel. Nej. <laughs> men, så att, men du har kört konsekvent då med Moonveil som vapen. ja. Jaha, ja. Men hur, hur scalar den med Dex när man har kommit lite längre? Eller är det mest int som den är? För? Det är mest int, men jag har mig att om det är kanske B-scaling i alla fall med Dex. Oj, jäklar! Då är det bra scaling om man har hög level. Ja, jag tror, jo, men jag tror det var B när man kommer upp. Jag har, jag har, jag har fått upp den i sex nu, tror jag. Mm. Ja... Eh, så jag tror inte, jag tror att det är C-scaling nu Men jag tror att den kommer upp i B Sen, jag var trungen att kolla upp det mm. Mm. Men jag vet uh, inte, det lutar åt Att jag inte kommer ha så mycket Dex så bara köra på och in och låta, Alltså, ja Alltså, magi I Elden Ring ju vara in I helvete bra För jag provade att köra lite invasions. Och de mötte mm. jag två stycken, med magi jag hade ju inte en chans i helvetet Och hade det varit Dark Souls så hade ju de varit köttfärs Ja Men alltså Jag När, alltså de gångerna Jag har stött på någon boss som har Såhär, hur fan ska jag klara det här? Mm. Eh, och gjort som jag alltid har gjort Och sen efter några gånger Så bara, men jag får väl bara köra magi då Då har det ju gått Hur enkelt som helst Mm Alltså det, finns, alltså det finns ju en rocksling som gör fysisk skada. Alltså man kastar meteor, meteorer på honom. Liksom. Den har jag kört mycket Så också. De, de, blir just, de blir ju knockade av den. Mm. Alltså det, och det, den är ju väldigt skön att ha. För annars, magin gör ju liksom ingen posture damage på det sättet. Ja, men det är samma här. Den körde också för att man breakar Poison väldigt lätt ja. även på bossar med den. Ja. Så jag, jag gillar den som du sa. Så den, den håller även mer late game då? För jag tänkte att den är bra early game men du kör liksom den fortfarande? Jag kör den fortfarande. Alltså nu vet inte, alltså jag har, Jag är kanske inte så late game som jag kanske... Mina levels borde så... Jag är precis utanför Capitol nu. Ja, men då är du ganska nära där jag är i alla fall. Ja. Mm. Sen så är varet och kvar att om jag ska gå in där nu eller om jag ska gå upp i åt andra hållet. Vad blir det? Österut mot... Nej, västerut. Eh, Volcano Manor. Eh, det kan du göra. Det finns ju någon karakom där, tror jag, som är ganska enkel. Men annars är det ganska hög level ditåt Om jag inte minns helt ja. fel För att jag var också där och rörde Och fick rätt mycket stryk ja. Och sen Men, tillbaka till Capital. I det här uh, Volcano Manor, uh, Manor <laughs> Där finns det ju en boss Som är så jävla cool En ormboss <laughs> Så ja, spring dit så fort du bara kan. Och den har jag ju noterat att den kan man ju hitta på lite olika sätt. Jag valde ju att eh, köra ett quest så att man kom till den ganska snabbt. Eh, problemet med att göra det det var ju att jag eh, missade egentligen hela dungeon utan jag fick bara bossen, så att säga. Mm. Och där får, man, där får man göra en avvägning vad egentligen man vill. Mm. Men alltså den bossfighten var episk, kan jag säga. Mm. Och så var det lite kul också för vår... Du vet ju vem Peter är, Emil. Mm. Som körde den här bossen mer eller mindre under 24 timmar. Men eftersom jag hade levlat så mycket strength och hade det här vapnet som passade bra till bossen så klarade jag den på tredje försöket och kunde säga till honom nej. Den var inte så svår, jag förstår inte vad du menar. <laughs> ja. Men som sagt, var det, det är ju det här som gör Elden Ring så oerhört speciellt. Att en boss som jag uppfattar som rolig, tråkig, svår, lätt, kan, han, kan någon annan uppfatta att Uppfatta på ett helt annat sätt. Och det, det höjer ju också det här spelet någonting enormt. Och det är också, jag tänker också, beroende på vad man använder för vapen och sådana grejer, eller vad man har för bild, kan ju göra en viss skillnad också. För ja. jag försöker ju ändå ha några vapen att byta med. Till exempel om jag är nere i vissa Karakom som möter de här små statiejävlarna. Så kanske, så kanske slash inte är optimalt alltid. Ofta så går det ju lätt för att man kan breaka deras poise med en stark charged attack och så gör man en mm. visceral attack och ser är de nere liksom. Men mm. ibland så kanske jag behöver ha ett strike-vapen och det finns inte jättemånga som scalar med dex om du ska strike. Mer Nej, än men, du får alltså, en uh, flail av en svart riddare på häst. Mm. Nej, men jag kan väl säga så här då. Inför den här ormbossen, precis när man kommer in i själva området för bossen, då kan man plocka upp ett vapen som heter Serpent Hunter. Och jag använde, jag använde inte ens det vapen på den här bossen först, och då var den riktigt svår. Det måste jag säga, jag Lyckades inte få in en enda träff. Men så tänkte jag, ja men jag provar det här vapnet. Och så hade jag så jäkla många sådana här sombers med ringstones. Mm. Så att jag kunde uppdatera det till typ 7. Mm. Och när jag använder den här magin på det här vapnet då. Så kan man säga att det här vapnet sköt ut en laser som träffade ormen Och då var det liksom tre slag. Så var det en tredjedel av livet på den här bossen. Eftersom jag hade så mycket i då. Det låter nästan okay, som. Okej, men det är som storm. Jorm. Svärdet. Ja, men saker med den här att jag tänkte att. Ja, bra. Ja, nu, kan jag använda, nu kan jag använda det här vapnet på andra bossar. Nej, det kunde jag inte. För man måste möta en ormfiende för att den där laserattacken ska fungera. <laughs> men det låter precis som du sa det: Emil, att det låter som Jorm the Giant i Dark Souls 3. och den ja. jättestora stingrockan i Demon Souls Det är, är ja, svärt Stormruler mm. eller vad heter det mm. Ja Så jag vill bara tillägga det att, eh, Peter om du lyssnar Ja det var en väldigt svår boss Det var bara jag som var lite överlevnad <laughs> Så då ska man Och inte på känna, tal på... känna sig dålig då När du klarar bossar som man själv inte har klarat Ja, nej. Jag vill ju inte att han ska känna sig dålig. För att han är ju i stort sett på Max- och Sasha-nivå när det kommer till de här spelen. Så ja, jag, ja. jag får rätta upp det där uttalandet förr eller senare. I ja, så fall. Ja. <laughs> ja. Nej, men du hade någonting på tungan också. Ja, men på tal på vapen som kommer igen så gjorde jag Rannis quest. Och det slutade med att jag fick Dark Moon, Great Sword. Åh... Mo alltså, som heter då i de andra spelen. Vad heter det nu då? Moon. Moonlight uh, Greatsword då, eller ja. Något sånt där. Ja. Inte, kanske inte det bästa vapnet, men det var väldigt roligt att de hade fått in det i det här spelet också. Det finns väl i alla spel, det finns väl i Sekiro med, tror jag. Uh, det gör Någon det. Någon variant av det. Ja. Uh -huh. Det har ju funnits ända sedan. Eh Kingsfield-spelen. För det är ju liksom Kingsfield-spelens Master Sword. Ja. Mm -hmm. Och så fick den jag ju är... På tal på, tal på quest, den questen borde ni ju göra. Den var väldigt rolig och väldigt frän boss på slutet. Men du, det här har jag en fråga till er som har spelat lite mer sådana här spel. Mm. Kan man följa ett quest- på några sätt. För jag har insett ibland att nu har jag startat ett quest här. Men jag har ju fan mig noll koll på vad jag ska göra härnäst. Så jag tror att jag har påbörjat två, tre quest utan att fatta vad det är jag gör egentligen. Prata, Då är så snälla i det här. Det är det här jag tycker är det enda som jag egentligen tycker är lite frustrerande. Att jag har fått någon sån här jävla, ja, någon guld, fyrklöver i guld som jag springer runt med en massa personer nu fram och tillbaka som en jävla jojo. Och nu vet jag inte vart jag ska härnäst. Nej. Och, Nej, jag och då är de ändå snälla nu. Mm. Ja <laughs> okej, med, då är, <laughs> då är jag snälla då är det jag som är trög helt enkelt för nu, nu springer jag till någon kvinna som är i någon kyrka där uppe i bergen och hon säger bara you got my strength hero carry on this golden blah blah blah ja, Okej. Okay. ja det var challenge quest ja känner... var straight forward alltså. de sa, det var väldigt tydligt. Så... jagpo man blade har ni träffat honom något? Då? han var Mm. No. Varg snubben mm. Han var ju med när ja. man skulle göra Radan Ja Ja precis, det var han ju Det var han Och så, men så Har ni varit nere där? Ja, men du hade ju varit nere där nu sa du Joel. Alltså När stjärnan som mm. Slår upp marken efter Radans Ja precis det. är ju Rannis quest Fortsätter ner i Sojfra River. Nej, inte Aha. Sojfra River. Utan där ovanför. Noctur. Eternal City of Noctur. Mm. Eller vad det är. Det har jag faktiskt inte startat någon questen. Utan jag har kört två bossar där. Den enda jag har gjort. Ja. Och sen kände jag att nu kanske jag är klar här nere, men då finns det mer att göra med andra ord. Ja ja ja, det där är bara första stället. Du kommer till typ två eller tre ställen till neråt liksom först du kommer till Lake of Rot, som bara är skar en hel sjö med bara skallret eh, rot vart man än går. Ja, det låter inget trevligt det. Nej, men om man tar sig förbi det här så kommer man till ja, jävligt främbosta alltså. Mm. Uh, jag vet inte, har ni sett, har ni stött på de här som hänger i taket som ser ut som typ Tusen, nej inte tusenfotingar, de ser ut som Jo uh, men nästan tusenfotingar som skjuter Meteoritregn på en liksom De har jag inte sett ja, något. Äh, alltså, Jag har mycket kvar att upptäcka märker när jag hör när ni mm. pratar det är, Båda är gott jag är lite rädd att det ska ta slut så att jag jag har påbörjat den här pausen som jag gör. Alltså jag har inte spelat på hela veckan, men det är för att jag vill vara vid gott humör. Ja, ja Och sen, alla som har lyssnat på den här podden vet ju att Emil Öberg är exceptionellt duktig på att ha många spel i huvudet. Jag fattar fortfarande inte hur du klarar det det är så sjukt imponerande att säga. nej jag körde lite Metroid jag körde lite Mega och så bara sitter det liksom i ryggmärgen på dig det är alltså det är så imponerande så jag Ja det är ju häftigt för nu känner jag att nu är det älden ring som gäller punkt Ja kanske att jag kan spela en match i FIFA möjligtvis <laughs> som är något helt annat Ja, ja jag har nästan kört igenom uh, Symphony of the Night uh, randomizer också Ja, ja. den här veckan. <laughs> ja, eh, varför streamar inte du, Emil? Eh, jag har ingen webbkamera på min nya PC. Ja, det var ju ett klart svar i alla fall. Mm. Ja, nej, men, eh, jag skulle nog kunna tänka mig att börja göra det. Jag får väl bestämma kanske eh, specifika dagar jag gör det. Eller någon specifik dag. Det, ja, jag kanske borde göra det och köra lite mer eh, synchronite Night streams. Men, men det behöver jag inte gå in så mycket på. nu. Nej men jag behöver nog köpa en webbkamera. Jag har ju för sig macken och den funkar nog alldeles utmärkt att göra det med också. Men det känns som att de här streamingprogrammen är mer optimerade för PC. Så att, eh, mm. Asus, Asus snålade med inbyggd webbkamera på deras senare gamingdatorer. I alla fall på den modellen jag har. Mm. Okej. Okay. Ja, jag, får väl, jag får väl komma igång för att eh, det får bli ett litet sidospår som jag bjuder på, men eh, FPGA Mister, den FPGA-baserade multi mer eller mindre eh, Playstation 1-kärnan är typ 80% färdig, så den kör ganska många spel, så det var den som jag provade, mm. så jag har suttit och uppdaterat och grejat med min Mister den här veckan, så då det var lite lättare, för när jag körde Radan på Elden Ring så blev jag så förbannad så kände nu vill inte jag se det här spelet på ett tag. Jag behöver på att hålla humöret. Vilken jävla skitboss. Men vad var det är. som gjorde det så förbannad med honom? Då? Jag tyckte det var skitsfett, ja, när man stormade där och sammenade alla efter ett tag. Och, ja, ja, det, det jag får jag säga. Här är jag ju... Utan vad det körde du av dem själv. Då kan jag förstå att du var förbannad. Nej, jag körde med dem också, men grejen är att eh, hans... Han, det känns ju som att det är Aaron Jesus, verkligen Hela den bossen att, eh, Gick jättebra och han har, Jag behövde bara få in ett slag så var han död Men då flög jag en massa magier Och då dog jag på dem Och så mm. eh, blev jag Uppenbarligen Väldigt irriterad För att jag eh, svarade på en <laughs> fråga Från min sambo med eh, Väldigt höjd röst vilket jag inte tänkte på då men jag skäms asmycket för det nu. Ja, och sen så körde jag igen och tänkte att det gick ju bra nu vet jag hur man ska göra. Då han jag ju knappt komma fram till honom och så gör han en AOE-attack och så dog jag på en gång. Och så höll det på flera gånger nära på att döda honom men då lyckas han få in en fullträff som tar hela min livmätare. Plus att han attackerar mig så fort jag låg ner och då tänkte jag det här är ju inte ens kul. Smälter demon i Dark Souls 2 är asrolig i jämförelse. Mm. Jag, jag tyckte att General Radan är den en av de roligaste bossfighterna jag någonsin har kört i något spel. Jag gillar det här konceptet jättemycket mycket. Och jävla, den är min botten 10, tråkigaste bossfighter någonsin. Men det är väl det. olika för sådär. Ja. Mm. Och nu ska jag inte nämna namn här då. Men vi har ju i alla fall, jag övade det här, en gemensam kompis som är duktig på Solspelen som sa att jag klarar ju den utan att använda någon NPC. Men jag vet inte hur Max bär sig åt. <laughs> han är sjukt duktig, helt enkelt. Ja, det är han. Ja. Mm. Men jag har inte stött på någon sån här. Om vi ska prata eh, som... I Dark Souls 3 så kommer jag ihåg... Vad heter han nu då? Pontiff. Mm. Och då när jag kom dit, då började jag så här... Är, jag, det här är omöjligt. <laughs> det här är... Det här, jag förstår inte hur det här ska gå till. Det var exakt samma har jag inte stött Jag har inte stött på någon sån boss än. Nej. Det var Rodan uh, för mig. Uh. Mm. Okej. Okay. För där har jag ju förstått att i det område som jag har hittat lite här nu då. Det, där finns väl. Och nu har jag ju tjuvkollat lite. Där finns det en boss. Som jag tycker övervägande. De flesta säger att det här är spelets svåraste. Hon heter Melenia, eller något sånt där. Melina, eller något sånt där. Så det är väl den bossen som väntade då, Emil. Ja. Mm. Säkert skit ja för det har, inte känt, det har liksom känts rättvist än så länge. Liksom. Det har varit så här, ja, men okej. Okay. Jag, ja, jag har fattat varför jag inte har klarat det, liksom. Men, mm. spännande. Ja. Nej, men det är nog bara Radan som jag har känt mig så vansinnig över. Eh, eller ja, man blir väl förbannad när man dör och håller på att klara en boss. Ja. Så, så är det ju alltid. Men den tyckte jag var ja, tradig. För att det tar mm. sån tid att ta sig fram till honom. Och när man väl tar sig fram <laughs> efter alla sammans och han slår med båda svärden i väldigt tät följd. Ena svärdet tar ena ja. halvan av livmätaren, andra svärdet tar andra halvan av livmätaren. Då kände jag att det här vill jag bara få gjort. Det här är, det här är inte ens kul. Och så fick jag fel köra på hästen istället då gick det. Mm. Ja. Uh, ja, jag hoppade ju på den radan så hoppade jag ju på hästen när han gör den, när han skjuter pilar rätt upp i luften som vet, landar framför en mm. som skapar någon jävla barriär. Mm. Då hade jag hästen och så fort jag hade kommit förbi det så hoppade jag av och sprang fram och lät alla NPC-karaktärer slå på honom och så gick jag runt och slog honom bakifrån. Och han hade ju ingen aggro på mina sammans när jag körde. Någonsin. Han hade bara aggro på min gubbe. <laughs> ja, det låter ju... Men alltså... Ja, då, då förstår jag att det blev jobbigt. <laughs> mm. Nej, men det jag märkte att jag väntade ju verkligen på att han skulle bli förbannad på alla NPC-karaktärer innan jag gjorde någonting. Och mm. ja, de hade och ju det om jag är... <laughs> Okej. Sen så försvinner han ju efter 50% och Flyger upp och slår ner med den här jävla meteoritattacken. Och den kändes ju. Mm. Så kan man väl säga. Men till slut så lyckades jag och hoppa undan med kusen. Och första gången jag klarade mig och inte ta skada av den. Det var då jag slog ner honom. För då hann jag också få upp några MPC igen. När jag klarade det så hade jag fått in så jävla mycket bleed damage på honom. Det, det, det räddade ju mig där. Då hade han eh, ungefär en millimeter kvar av sin livmätare när han gjorde meteorattacken. Så jag behövde inte slåss mot hans andra fas så mycket. Ah. Mm, okay. Nej, okej. Annars så tycker jag mm. nog att bossarna har varit eh, jäkligt bra. Även Margit och Goldrick som var liksom... Oj, eh, det här får vi nog ta senare. För de var ju in i helvetet svåra där i början. Men sen är det ja. de här katterna med svärd, så de här stenkatterna med svärd. De, ja, just det. De är ganska jävla tråkiga faktiskt, speciellt den som har fyra små statio som springer på en. Ja, eller hur? de känns ju inte som att de borde vara. Så, alltså de, långsamma, alltså man borde verkligen. De borde inte vara något problem överhuvudtaget. Men det är kanske just därför man blir så irriterad på att de är ganska ja Störande mm. De bossarna är väl Det, det är fan Dark Souls 2-klass På dem om man ska Alltså <laughs> Men eh, eh, Men det är just den Som har fyra medhjälpare Som är eh, jävligt seg Att att göra med mm. Plus att De kan ju, man ju inte göra någon bleed damage på mm. ah, okay. Nej okej Men du eh, eh, Ni som har spelat lite mer dag spel Nu då återigen jag misstänker ju Att det finns olika slut även i det här spelet Ja Hur brukar det vara att eh, Om man vill ha alla slut, säg att det är fyra slut Måste jag spela New Game Plus 4 då? Eller kan man liksom Ja, för du ja. kör inte på dator va? Ja, nej, eh, Xbox nej. Ja, då, då, då tror jag att du är trångt att köra fyra gånger mm. Eller ja, det, kan man ju det, verkligen få fler slut för man kan ju fortsätta spela efter slutet Men ja, eh, kan göra då att Jag kan säga någon. så här Spoiler alert Det enda som jag har läst det är att när man har är det okej okay med er att jag säger det här, ja. det måste jag fråga ja. när vi sitter här ändå, att eh, när man har dödat första, när man har dödat sista bossen så liksom stängs dörren till första bossen i det spelet. Så om man vill öppna dörren mm. igen så måste man starta en new game plus. Har det varit mm. så i tidigare spel också? Nej, eller har man liksom det. kunnat eller har man kunnat fula med det där och liksom bara lösa det ändå. Du kan ju spara saven i, i en cloud eller på ett USB-minne. Eh, ja. så, kan, så kan man göra med Bloodborne till exempel. Ja. Eh, sen är det ju vissa spel som kanske kräver att du, gör, att du har klarat vissa typer av quests som i Dark Souls 3 så måste du ha klarat en väldigt specifik quest för att få eh, kanske the true ending. Att du måste ha Just pratat det. mycket med Joel of London och fått alla de här mörka grejer så att du blir hollow för man blir ju inte hollow mm. på Dark Souls 3 som i ettan och tvåan om du inte får sådana där curses av honom och när du har fått alla dem mm. så ska du eh, gör, träffa en annan NPC och göra en väldigt hemlig grej och då kan du börja låsa upp eh, det riktiga slutet Ja, okej okay. Så får jag väl försöka uttrycka det utan att spoila för mycket Mm <laughs> För, för just nu när jag sitter här så känner jag ju att det här är ju ett spel som jag vill ha Platinum på. Eller vad fan den nu heter på Xbox hit och dit. Men innerst inne inner vet jag ju att jag inte kommer palla det där förr eller senare. Jag kommer ju säkert att tröttna precis som vanligt. De jobbigaste troféerna att få i de här spelen det är ju att samla alla magier och alla ja. sådana här fejfgrejer. Eller alla bossvapen för då måste du köra en New Game+. Mm. Just det. Ja Men det är, så ja. det. Jag, jag tror ju nu att eh, om jag verkligen vill så kan jag ju gå och slå ner de sista bossarna nu, men jag tror inte att jag är riktigt där i sinnet där. Jag vill utforska lite mer först. Ja, det tycker jag du ska göra. Oh, fan, jag har dammsugit enda område alltså. <laughs> Jag har inte menat att det här tar slut Jag har verkligen tagit mig tid Och gärna hittat varenda katakomb Och varenda grotta, allting Ja, det är också Jag brukar kolla på kartan Men där ser det ut som att det är en liten prick Som sticker ut ja. Och så sätter man dit en marker Och så drar man dit Och antingen ja. så är det någonting där Eller så är det absolut ja. ingenting där Nej ja. <laughs> Exakt jag har för övrigt nu hunnit kolla upp vad det där vapnet hette som, som jag kan skala med nu. Ja. Det är ju naturligtvis Eleonoras Poleblade. Mm -hmm. Ja. Och den får du om du gör en quest. Det är ju vid draken i början av spelet. Ja, okay. Så träffar du en NPC och han är ute efter in, liksom, invaders eller bloodfingers heter de. Så då pr ja. pratar du om honom efter draken Sen träffar man honom på ett annat ställe Där han hjälper en med att döda en Bloodfinger Och vid eh, The Academy så träffar du honom en gång till Dödar en Bloodfinger Och sen sista gången så är det vid eh, Church eh, Second Church of Marica tror jag det är Och mm -hmm. då möter du en eh, sista invader Och det är Eleonora Ganska svår sådan Eh, och när mm. du dödar den invadern Så får du Eleonoras Poleblade Och av honom så får du vapnet Jag använder som en Nagakiba Ja, mm. ah, okej okay. Som jag har eh, den, den dual wieldar jag med Den Uchi-gattarna och båda har eh, Sådana Bleed infusions eller ashes of war Så båda de har blood slash Vilket är en helt jävla fenomenal attack okay. Men jag tror Emil Att jag och har hittat ett eh, vapen som kallar dig, som passar dig Som heter Rivers of Blood mm, Det är den jag ska leta efter nu mm, Och det skulle jag säga Utan att säga för mycket Den hittar du, punkt slut Ja, grejen är att jag har inte ansträngt mig För att hitta den Just för att eh, scalingen har varit buggad Så ja, då har jag okay. ju kört mina andra katanas Med eh, Bleed mm. Infusion Men, Men jag skulle den säga... kommer jag att leta upp den här, går, den här går inte ens som missa, helt enkelt. Ja, men då så. Ja. Nej, för det, det är ju vapnet jag primärt är ute efter nu. Speciellt nu efter mm. eh, uppdateringen så att den scalar ordentligt. För annars det känns mm. ju jävligt tungt när det är coola vapen till min bild som inte skalar Det har ju varit rätt. Ja. <laughs> jag har varit lite sugen på det här Sword of Night, den... Det? det är mycket möjligt. <laughs> ja. eh, som int och faith. Mm. Jag är var inte så sugen på att offra. Jag har bara 60 faith eller någonting. Jag har inte varit var tvungen att ha 24 för att ens kunna använda det. Det låter nästan man som hittar dark upp, grejer i Dark Souls när du, har, både när du ska göra häxa. Ja, något. men det var, man kan... Den har två weapon arcs. Alltså, dels så kan man... Eh, skjuta eld med den och det så kan du skjuta eh, någon form av jättestor kometlasergrej med den som tydligen ska vara helt super man hittar den uppe i vad heter den? Carrion där när man innan man kommer upp till runis de här tre tornen mm. där inne i någonstans hittar man den alltså, jag har det och jag har varit skitsugen men vi har inte riktigt varit... Ja, men som sagt, det är liksom 18-levels-fate. Jag, jag vet ju inte om det, hur bra det är. Liksom. Alltså så, det känns trist att offra 18-levels på, på <laughs> det. I och för sig så kan man ju sådär respecka och testa det, men... Det har inte heller Det kan ju vara okay. nice, för, för jag var också inne på att köra Dex Int. Jag hade typ bestämt mig för det. Eh, mm -hmm. Men så upptäckte jag ändå att Fan det är ganska nice när man lyckas eh, Göra blider som katanas Ändå orsakar blider alla katanas i spelet mm -hmm. Tror jag gör det och tänkte, Men om man skulle satsa stenhårt på bleed eh, och, så, mm -hmm. och så Respeckade jag istället för intelligence Och tog jag på arcane och då märkte jag att att dra åt helvete Vad det här var nice <laughs> Och så provade jag dual vwilda Och tänkte att det här är ju helt sanslöst Det här, det här kör vi Kanske ska ja. testa Och den är ju fan den, den blir ju svin bra. Den är ganska bra tidigt i spelet Och eh, sen När man har kommit en bit så tror jag att jag hann Att byta men sen har jag eh, Switchat tillbaka till den Man kan uppgradera dem till level 16 I alla fall eh, Alltså det är kan du köra igenom hela spelet Med det är bra hela vägen Ja mm. Mm. Nagakiba är ju nästan samma som Uchigattarna förutom att den är det är typ som Sephirots vapen i Final Fantasy 7. <laughs> Okej. <Okay. laughs> men den scale det är, det är någonstans att den inte scalear riktigt lika mycket med som Uchigattarna vid plus 25 men annars är de nästan samma förutom att de har en jävla range med Nagakiban. Mm. Washpool tror jag den kallas i Dark Souls-spelen. Och det är en mm -hmm. annan grej som också gjorde att jag faktiskt bestämde mig för Katanas i Elden Ring. Och det är att du slipper reparera vapnerna i det här spelet. Mm. Mm. För Precis. Katanas i Dark Souls, det är ju, du hinner ju döda mm. några mobs komma till bossen. Och sen så är vapnet nästan trasigt och du måste antingen ha typ Repair Powder eller hitta någon genväg så att du inte behöver döda så många mobs, för så blir weaponet risk så fort du gör någonting. Ja. <laughs> Men i det här spelet så behöver du inte reparera några vapen och det tycker jag är helt jävla fantastiskt. Ja. Ja. Äh, nu noterade jag här att vi har tio minuter kvar. Mm. Klarar vi oss på det? Eller? Vad säger du? Nu får äh... du klippa mycket idag Emil, tyvärr. Nej, jag, jag, jag kommer inte klippa någonting. Jag kommer att vara helt transparent med att vi kör en gratis version ja. av ett program där jag får starta om. Ja, absolut. Vi kör en Adam och Company helt enkelt. Ja, jag, jag, jag bjöd på en liten monolog medan jag startade om Zoom förut. Ja, fantastiskt. Det jag det, det var vid gott humör och tycker att det är roligt att prata om tv-spel. Det, det var den underhållningen jag bjöd mm. på. Det är på den verkshöjden. Ja, det, det räcker gott. Men... Jag tar mig ändå friheten att säga så här att då har vi har pratat ganska mycket om Elden Ring vad vill vi avsluta med i den här podden för att ja, vad, vad har vi mer att säga om Elden Ring helt enkelt? Någon form av slutsats tänker du då? Eller? Ja, eller vad får man absolut inte missa med det här spelet? Alltså kan vi runda av med något sånt kanske? Mm. Men alltså, man borde ju inte missa, hur ska jag uttrycka mig? Man ska ju inte, gör... man ska inte missa det som spelet inte säger åt den att göra. ja <laughs> uh, Nej, det går inte att säga bättre än så, tror jag. Nej, men liksom, <laughs> för dig inte Grayson. Nej. Nej. Nej, exakt. Mm. Då tror jag att alltså, spelet är säkert skitfränt om du bara gör liksom går raka vägen och gör allting och klarar det också. Men det känns ju som att man missar 80% av spelet. Liksom. Ja, utan tvekan. Minst. Och jag skulle passa på att säga att eh, oavsett om du Väljer att uh, levla Dexterity, mycket Vigor eller mycket Strength eller hur det är. Inse också att Du själv som spelare Levlar i det här spelet mm. Så liksom starta en ny gubbe När du är klar Och bara se hur mycket bättre på det här spelet du har blivit mm. Det är det som jag tycker nästan är mest fascinerande med de här spelen och uh, jag vet att eh, Öber här vet vem Viktor Lövenkopf är. Ja, det är din det, Ja, men det är han som myntade det här begreppet. Han har ju varit upp i den här podden många gånger, men det här är ju när första Dark Souls kom som han sa att jag tyckte att det här spelet var så jävla svårt men jag spelade igenom det en gång, tog sista bossen sen valde jag att starta en ny gubbe. Och fan, vad mycket ju lättare det gick redan från level 1. Och då inser jag att jag har som spelare levlat själv. Och det var sjukt tillfredsställande. Och det tror jag går att applicera på Elden Ring också. Ja, Elden Ring har lika gärna kunnat heta Dark Souls 4, fast The Runes heter Souls istället. Mm. Storyn är ju nära på identisk också, men istället för... Är the first flame eller vad det är så är det ju the earth tree det, det är, ja. allt är ju egentligen samma men det är ganska skönt att det inte är det också men den slutsatsen jag då ska dra är ju också att eh, dels man levlar ju själv och ibland så har man en tendens att kolla på nätet men vilken bild är bäst och så är, får man jättemånga olika förslag om du kör Dex int eller du kör Dex faith kanske eller du kör Strength faith och så vidare. Eh, och även om jag hatar att få sådana svar så kommer jag ge ett sådant svar. Alltså man måste bara prova. Alltså. Ja. Eh, för att jag har också. Jag trodde alltid att det var så att Dex skulle vara min grej men jag har nästan alltid kört Quality eller Strength build för att jag älskar att eh, ha jättestora svärd för att jag tycker om Mangan Berserk så pass mycket eh, men här kan man kosta på sig att prova lite olika just för att du kan respecka så mycket eh, som när jag körde Dex Int och så kände jag, men vill jag satsa på det här eh, men det var ändå ganska nice när jag gjorde bleed damage, om jag bara skulle prova och ösa mycket bleed för det är någonting som jag inte har reflekterat så mycket över i Dark Souls och det visade sig ju att bleed var ju fantastiskt. Det tyckte jag var kanon. Det är också en sån grej när det är tight, en tight spot mot en boss. Jag har inga flaskor kvar och jag, är, jag dör på ett slag. Men så får jag in den här lilla kombon som bara tar en fjärdedel av bossens liv och så bara ja, ah, jag klarade mig. Mm. Så prova också ett, och också, ett, också, också ett sätt att spela Spelet på easy då över. Ja det kan man säga och <laughs> Nej, den... nej, nej jag, jag bara skojar Förstås Och sen ska man vänta med att levla till exempel strength Eller dex Levla bara så att du kan ha det vapnet du vill ha För mer skada gör du inte förrän du har uppgraderat vapen Och scalingen Är inte värt någonting förrän du har uppgraderat vapnet Heller dessutom så... Exakt Vigor och stamina först och tillräckligt med dexterity och strength eller vad det nu kan vara för att ha det vapnet du vill ha. Uppgradera ja. bara vapnet sen och sen när du har kommit till en rätt hög level börja sen med strength och dexterity. Yes. Mm. Ja, jag vet inte vad ni säger. Börjar det eh, bli dags som vi brukar säga att... Eh, Uh, Den saxos sammanbinden, helt enkelt. Ja, Känner, vi oss... Känner vi oss klara? Eller är det någon som vill lyfta någonting? Det sista här. Nej. Det är, det, är, det är talande tystnad. Det är, det är precis som mm. när, när man frågar eleverna. Har ni några frågor? Ingen, ja. ingen säger ett ord. Ja. <laughs> men det är ju roligt att göra det när det är fem minuter kvar av lektionen. <laughs> ja. Mm. <laughs> ja, Precis som jag gjorde nu när det är tre ja. minuter kvar tills vi måste byta stream igen. <laughs> ja, nej, men alltså, jag skulle säkert kunna lyfta hur många grejer som helst. med grejen att då skulle vi få sitta till eh, söndag. Ja, exakt. Ja. Är det så. Men eh, då känner vi oss ganska klara och då vill jag säga eh, Emil Sörensen tack för att du var med då och för mm. att du ville vara med. Det var ja. riktigt, riktigt trevligt. Ja, det var skönt. Ja. Och eh, du får gärna vara med fler gånger ifall du känner att du vill diskutera några andra spel och så. Gärna? Ja. Ja, men sånt tycker jag bara är och. kul. Exakt, och eh, ni vet vart ni når oss lättast på Facebook-sidan Fyrkantiga ögon. Vi har också en Instagram som Emil brukar sköta om. Är det Fyrkantiga nollgon på Instagram, eller hur? Det var så länge sedan jag sa det så jag ja, kom fan klapp Jo, men det är det. En nolla istället för ett ö, helt enkelt. Ja. Eh, ett ord. Så, japp. Precis. Och då, då har jag ingenting mer att säga, mer än tack för att ni har lyssnat ännu en gång. Ja tack så mycket. Tack.